...på internet så finns det också väldigt många andra artiklar om SD. En som eh, skrivits eh, har rubriken Svårt att finna fascism i Sverigedemokraternas partiprogram. Eh, och en annan är, av David Nyström är Så kan liberaler tackla SD. Jens Odsvall har skrivit SD följer en lång tradition av svensk rasism. Anton Wikström skriver att en tiondel av folket är inte nynazister. Och en annan rubrik är, ni som väljer SD röstar för ökad rasism och politik måste vara mer än konsensus mot SD. Vi är alla ansvar för Sverigedemokraternas framgång och så vidare. En Sverigedemokrat, eh, Sverigedemokratisk riksdag, eller, inte riksdagsledamot utan partistyrelseledamot vid namn Therese Borg skriver att Sverigedemokraterna är ett parti för helt vanliga kvinnor. Eh, och eh, så finns det en som eh, tycker att en ny sorts patriotism kan bekämpa SD Och så här håller det på, det är eh, många som skriver om SD De flesta är eh, i ett eller annat eh, avseende negativa till SD Men eh, det kommer ändå fram en hel del intressanta synpunkter Även på våra hjärtefrågor för att gå vidare till någonting helt annat, det har ju uppmärksammats också väldigt mycket om vad som hände i Södertälje. Det skedde ett rån och rånarna hade vapen. I alla fall såg det ut som att de hade Kalashnikov, AK-47, men åtminstone några av dem var trappor. En polis sköt mot en av rånarna som blev träffad i huvudet och rånaren avled. Men nu så kommer det då fram att polisman som sköt Södertälje rånare gjorde inget fel. Åklagarutredningen läggs ner mot en polisman som vid ett guldsmedsrån i Södertälje den 4 januari sköt en av gärningsmännen. En 26-årig man med utomvästlig bakgrund så att den senare avled av skadorna. Och jag tyckte väl från början att det var ganska självklart att om en polis tar en rånare på bar gärning och rånaren pekar på polisen med en kalashnikov- det är ett mycket kraftfullt vapen i, i gatustrider får man lå säga. Kalashnikov är ett av de mest använda vapnen och mest tillverkade handelvapnen i världen. Något annat som finns att läsa på av Pixlat för övrigt är att utvisning av asylsökande med avslag ska prioriteras. Idag bor 12 000 personer på Migrationsverkets anläggningar som fått avslag på sina asylansökningar. Regeringen kräver nu att polisen utvisar fler som fått avslag. Av de 12 000 personerna har cirka 7 000 fall där de asylsökande inte reser hem frivilligt överlämnat till polisen för att verkställa utvisningarna. Regeringen kräver nu att polisen verkställer fler utvisningar och Rikspolistyrelsen kommer inom kort att uppmana landets samtliga polismyndigheter att prioritera frågan. Från centralt håll kommer vi att gå ut med någon form av skrivelse till polismyndigheterna säger Sören Kvärtom, chef för centrala gränskontrollenheten vid Rikskriminalpolisen. Regeringen uppmanade polisen att prioritera frågan redan för drygt ett år sedan och i höstas skickade rikspolischefen ett särskilt brev till de 21 polismyndigheterna. Nu känner man sig nödgad att skicka ut en påminnelse. Och det här framgick av Sveriges radios rapportering och det känns väldigt positivt att det åtminstone tas några steg i rätt riktning och det kan ju faktiskt hända att det är påtryckningar från väljaropinionen som leder till att regeringen agerar lite, något lite ibland. Ett annat problem är asylhaveriet som också uppmärksammas bland annat på Helsingborgs Dagblad och som också skrivs i på avpixlat.info på nätet. Migrationsverkets hyr lägenheter bakom ryggen på kommunen. I tilltagande desperation vet Migrationsverket med ljus och lyckta lägenheter åt det eskalerande antal asylanter som strömmar in över gränsen. Eftersom ett stort antal kommuner sagt ifrån att man inte har resurser att ta emot fler asyl- och och därför inte upplåter några bostäder för asyläranden väljer Migrationsverket en stealth-strategi, en snygg-strategi, när de nu vill placera ut asylanter i skånska Stövelstorp. Migrationsverket valde här att kringgå kommunen och gå direkt till hyresvärden så de tecknade avtal för nio asylsökande familjer. Området som Migrationsverket har sett ut är ett idylliskt bostadsområde kallat Dragongården. Inga avtal är undertecknade än men om allt går bra med de första av nio familjerna vill Migrationsverket teckna avtal för ytterligare 60 familjer. Kommunen meddelade i efterhand via mejl i tisdags om den träffade överenskommelsen. Ja, eh, något som jag misstänkte också med regeringens förslag för att det ska gå att hyra ut sin bostadsrätt utan att bostadsrättsföreningar ska få eh, säga sitt. Det är ju att Migrationsverket som är i så desperat behov av eh, flyktinglägenheter förmodligen skulle ha hyrt en hel del bostadsrättslägenheter just för sin verksamhet. Sverigedemokraterna valde dock att eh, stödja oppositionen och rösta emot regeringens förslag så än så länge så är detta icke möjligt. Det var något som vi gjorde precis innan riksdagen stängde inför juluppehållet. Ja, ni som vill kontakta partiet får gärna göra det genom att ringa till 08 50 00 00 50. Ni får också gärna skriva. Skriv gärna till e postadressen info sverigedemokraterna.se och betala gärna in medlemsavgiften. Vi är ett växande parti och går gärna med i denna växande folkrörelse. Genom att betala in medlemsavgiften på 200 kronor till nummer 5280-7005. Alltså 5280-7005. Vi gör som så att vi som vanligt avslutar med lite musik. Och det blir en framtidsvision för Sverige och Sverigdemokraterna. Blåsippans väg. Vallåten från år 2006. Ha det så bra. Hej då. Där står en liten blomma Så enkel i sin prakt Och jag har gått det asfaltled Så lätt att följa varje steg Men jag gräv av För jag är inte fel Kom vid den lilla blomman Som ensam står och lyser Vars trådar nere i marken Är tusen år och mer Där syns det liten strimma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 som inte står för sin sak, nej du och jag har ett val. Fortsätt att utföra eller vika. av. Du gör som jag och var vara ensam. Nu väljer Glåsittman väg som nästan ingen då föres. Och du följer den till stigen som är Ja, nu tar blås Vi ska smala varje och varje var vi gör, vi våra minnen. Ett stigen Vi väljer väg om nästa. Vi följer blåsigt chansväg nästan ingen gått förut Och vi följer den Till stigen tagit slut Ja, vi tar blåsigt väg, Trots storm och regn Och upp och slut Ja, vi tar den när Ditt tvivel mot pass att höra över hela världen. Man kanske vill sitta i Singapore och lyssna på 88 MHz, 95.3 eller 101.1, eller New York eller Addis Abeba, eller var som helst. Och det är ganska fantastiskt. Jag tror nog att för 20 år sedan så tror jag att det här skulle aldrig verklighet inom min livstid. Och det är fantastiskt. Har du någon uppfattning om hur många som lyssnar? Och varifrån? De länder som man kan se, folk lyssnar mest, är ju där internet är mest utbyggt i USA.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 Ja, precis. Och när vi sämlar så kan vi låta så här. Maxat och Maxat. Och det kan vara äh, lite seriöst. Och det kan vara oseriöst. Och det kan vara, och det kan vara, och det kan vara lite latscholajban. Och sändningstiderna ser ni på vår hemsida på närradion här radion. www.narradio.se www.narradio.se